Franciaország, Párizs, Büchamon Park. Három héttel később, júliusban. Bernard Émié ugyanazon a hídon állt, amin hónapokkal korábban. Párizsban három hete egyetlen csepp eső sem esett, a park fái száradni kezdtek. Július volt, fullasztó hőség. Ma épp 34 fok. A francia szolgálat vezetője a kiszáradó platánleveleket nézegette, amikor André rákönyökölt a Sibilla templomhoz vezető függőhíd acélkarfájára, tőle másfél méterre. Turistát alakítottak megint. Nem néztek egymásra. Visszamentek mind. André nem köszönt, és most is ugyanolyan halkan beszélt, mint amikor legutóbb találkoztak, ugyanitt, hónapokkal korábban. Csecskó, Kirilenkó, a névtelen már mind visszamentek. Az összes Ukrajnában vannak, mind a hatan. Tudom, bólintott émié. jobb is így, ott nehezebb megtalálni őket. Aztán csendben maradtak. Valahogy elég volt egymás mellett állniuk, a két szövetségesnek, akik értették egymás cseleit. Nem kellett semmit sem mondaniuk, beszélni, magyarázni, elég volt jelen lenniük. Ők. ők. ketten. Senki más nem tudta megfejteni őket, hogy miképp is alakult úgy a vége, hogy tényleg nem érkezett távirat. A hivatalnok arcú, keret nélküli, szemüveges, elegáns párizsi úr Bernard Émié és a borostás, szálkás izomzatú, küvé katona André Calvi. Két ellentétes világ. Lassan mégis barátok lesznek, mert mind a kettő betartotta a szavát. A keleti világban most kicsit kevesebb lett az őrület, szólalt meg végül Bernár. Köszönöm, André, tette hozzá, és felé fordult. Vigyáztál ránk, csak így ment. Ezúttal nem a okos győzött, és többé már nem is fog, az ijedős okos pedig ki lett cselezve. Mosolygott, amikor ezt mondta, és mindketten értették, hogy az utóbbi alatt Joe Biden-t értette. Aztán feltette a kérdést, amiről sejtette, hogy a világon csak egyetlen ember tudja rá a választ. Hol van a családom, Bernard? Hol van Adrienne és Fruzsi? Most már André is odafordult, mert látta a testőrök jeleit, hogy átfésülték a környéket és nem figyeli őket senki. Shanghajban. A titkos szolgálat feje olyan természetes könnyedséggel válaszolt, mintha azt mondta volna, hogy egy másik londoni lakásban, de nem, nem ott vannak, hanem a világ másik felén. Komplikált napjaink voltak, főleg az első héten. Az amerikaiak a harmadik napon megtalálták őket Londonban. Adrient négy emberrel figyeltették folyamatosan. Fruzsira is ráálltak, gondolom azt feltételezték, hogy talán az iskolában meglesed. Amerikaiak a szívvonalán dolgoznak, tudod? De André nem tudta. Honnan tudta volna? De ezek szerint ideje lesz megtanulnia. Most sem akadt meg ezen, hanem Adriánra és Fruzsira gondolt. – Shanghai? – Miért pont Shanghai? – Kína. Nem értette, de biztos volt benne, hogy van magyarázat. Bernard Émié olvasott a gondolataiban. – Ott volt a legbiztonságosabb. Az amerikaiak ott tudnak a legnehezebben utánatok menni, mert most már nem az oroszok az ellenségeid. Nem folytatta a mondatot, hagyta, hogy André felfogja az elhangzottak súlyát. Hogy megértse, mostantól az amerikaiakra kell figyelnie. Csend lett megint, úgyhogy Bernár elővette André következő francia útlevelét. Kinyitotta és odaatta neki. Hagyta, hogy André Calvi, alias André Henri Lévi, alias William Wolf megismerkedjen az új nevével. Közben magyarázatot fűzött hozzá. Megtartjuk a magyar vonalat, visszatérünk hozzá. Kínában az most megfelelő. Déd nagyapád besterce bányán született, de Sankhájban lett építész a múlt század harmincas éveiben. Hugyec Lászlónak hívták. Látta André arcán, hogy barátkozik az új névvel. A leghíresebb munkája a Park Hotel, egy gyönyörű art deko szálloda Sankháj belvárosában. Adrienne és Fruzsi ott vár rád, aztán majd meglátjátok. Azért is, mert az orosz játszma végével legközelebb szerintem Kínában lesz szükségünk rád, úgyhogy a térségben kellene gyökeret verned. Szingapurban talán. De itt abba hagyta, mert sok lesz ez így egyszerre. Alain üdeg de Fournier. Mostantól ez lesz a neve. André csodálkozott az előkelő hangzáson, de Bernard Émié megint olvasott a gondolataiban. Magyar gyökerek, az egykori Kínán keresztül egy francia arisztokrata családba. Sok ajtót fog ez megnyitni előtted a mai Kínában. Aztán megint csendben maradt. André eltette az útlevelet. Merci, Bernard, köszönte meg, aztán ő is elővett a zsebéből valamit. Puha apró csomag volt, fehér papírba tekerve. – Souvenir, kacintotta meglepett hivatalnokra, aki bátrabnak bizonyult az összes karrierista politikusnál. – Ki teheted az irodádba, ha gondolod? Melegen, barátsággal veregette meg Bernard Émié vállát. prançois Prançois-en-de-toi – mondta neki – vigyázz magadra! Aztán elindult a hídon, kifelé a parkból. A francia titkosszolgálat parancsnoka nem csomagolta ki az ajándékot, mert pontosan tudta, hogy az amerikai műholdak most is figyelik, de az ujjai kitapogatták a puha sejen papírba csomagolt tárgy formáját. Elmosolyodott, és André után nézett. Figyelte, ahogy nyugodt léptekkel egy új életfelését áll. A férfi, aki ott járt, ahol ő csak szeretett volna, aki megtette azt, amit ő szeretett volna, irigyelte. Előrehajolt, hogy kitakarja a műholdakat, mégis feltépte a papírt, mert meg akarta érinteni az ujjaival a piros bészból sapkát.